Ірина, як і мріяла, вступила в педагогічний на заочний без проблем. Коли бабуся запитувала, чому на заочний, то збрехала. На стаціонар не добрала одного балу, тож запропонували заочну форму навчання, а через рік, якщо будуть відмінні оцінки та бажання, переведуть на стаціонар. Бабуся цілком задовільнила така відповідь: у сільській школі у молодших класах відкривалася вакансія. Світлана Павлівна збиралася в декретну відпустку, тому Ірина з радістю прийняла пропозицію директора підмінити її тимчасово на роботі. Настав серпень, гаряче сонце і повітря. Задухай надто теплі ночі. У селі нарешті добудували нову школу, і, як завжди в новобудовах, потрібно було дещо переробляти, лагодити, фарбувати, щоб встигнути до 1 вересня. Прибиральницям допомагали вчителі, а чи навпаки, прибиральниці допомагали вчителям доводити ладу власні класи. Ірина отримала нові парти і розставляла у класі разом із прибиральницею тіткою Кати. Це була повновида, доволі жвава молодиця. Про таких у селі казали – кров із молоком. Здоров'ям і породою аж ясніла. Незмінна хімічна завивка на голові Здавалося, дмухнеш і полетять світло-русяві кучерики-пересольки Маленькі швидкі карі очі, глибоко посаджені, Трішки наївна посмішка на губах, обезброювали Незважаючи на свої об'ємності форми, була доволі жвавою Тітка Катя відома в селі базікалу, хоча і добродушна Це швидше звичка багато говорити, аніж злий умисел От і зараз вона переповідала натхненно Ірині різні сільські небилиці А оскільки Ірина була необияким слухачем, Просто мовчала, то тітку аж розпирало від надлишку інформації. Виділа млінька сокірка молодшого. На силу на той світ білий виповз. Обличчя все в бинтах, один ніс тримить. Слава Богу, назра... нога зрослася. А то такий важкий перелом був з зі... суміщенням. Досі з кривулькою ходить. видиш дощу нема. Теперечки ясненько, чо? І хто його так прокльоном шандарахнув? Найшла коса на камінь. Тим мусило закінчитися. Вештається якось ми. Якогось милого сторонськими селами, начебто свого мало. У своєму селі тебе всі знають, терплять, поважають. І вони небезпечні ті градобури, але ж такі вправні до Любощів. Жіночка на якусь мить мрійливо задумалася. Отож, бо, Ірочко, вважайте, десятою дорогою оминайте таких, бо ви дівчина молода та вродлива. Ірина відчуває, що зашарілася, і червона барва заливає не тільки обличчя. Тітко Катю, що ви таке кажете? І не викайте мені, будь ласка, мені так незручно, блага Іринка. Та ну, ще чого. Знаю, що говорю. Вчитель на селі. Друга людина. Знаєш, після кого? Питально дивиться жінка на Ірину. Після голови колгоспу випалює дівчина. Та певне. Після того бев зайнеука Ромка? Він до десяти рахувати на пальцях не навчився. Придурок із партійним білетом, зневажливо говорить тітка Катя. Після священика Люба. Вчитель, друга особа за поштивістю в селі після попа. Церкву в селі закрили, священика нема. То значить яка? Перша. Тому звикає Ірино Павлівну до поштивого ставлення і до виконання. Із коридору долинає тупання кількох парніх і урочистий голос директора школи. О, приємно! Дуже приємно, що Владислав Сильвестрович про нас не забуває і справжніх художників прислав актову залу та їдальну розписувати. Голос директора губиться у глибині школи, а вслід за ним віддаляються й кроки. Ірино Павліно, я вже вам не потрібна? То я швиденько, туди й назад. Іра розуміє, що жінці кортить довідатись, що значить та компанія, яку урочисто водить школу директор і так поштиво з нею бесідує. Лишилося пофарбувати вікна та дерев'яні панелі в класі. Роботи на 2-3 дні. Час є. Можна не поспішати. У клас бігає розпощіла і захекана тітка Катя. Ірино Павлівно, чешко, вибачаюсь. Будете без мене закінчувати, голубонько? А що трапилось? Вічливо запитує Іра. Тут такий трапунок. Нам з області для художнього оформлення школи прислали молодих художників. А гуртожитку в селі нема, то директор і розквартирував їх по хатах. І мені одного підсунув, хоч я і пручалася, то я йому кажу, а Ірині Павлівні хто помагати буде. А він махнув рукою Ірина й сама справиться, бо молода й моторна. А ви, Катерино Сергійну, постарайтеся для нашого гостя неосоромітці. А я що, Михайлик в армії, чоловік до сестри на місяць у Житомир подався, все веселіше буде. Не слухаючи Ірининої ну відповіді, тітка Катя крутнулася на одній нозі й побігла додому наводити в хаті лад перед городським гостем і рихтувати обід. Під школою стоїть чоловічий гурт. Директор школи схожий на Колобка сказки, який від усіх втік малий, пузатий лисий, щось пояснює молодим веселим хлопцям і вчителем фізкультури, театрально махаючи руками. Побачивши Ірину, гроланить вдавано галантно і трохи заголосно. Ірино Павлівно, ході до нас, будь ласка. Знайомтесь, це наша молода, вчителька молодшої школи. Ірина Павлівна. А це художники зі Львова, наші практиканти. Дуже приємно, ввічливо і трішки недбало кидає дівчина. Один із хлопців простягає для вітання руку. Думаючи, що дівчина зашаріється. Ірині байдуже, бо думки мандрують відшу, в іншому напрямі. Вона автоматично простягає свою у відповідь Ірина, Дмитро Іванович, Ірина, Сергій Петрович, Ірина, Василь. Третій назвався просто і дещо сором'язливо потиснув руку. А скажіть нам, Ірино Павлівно, з верхньої, дещо зухвало звернувся до неї чорнявий середнього зросту, але видно, вже надто жвавий і дуже язикатий юнак, що назвався Дмитром Івановичем. Яка буде ваша думка стосовно вибору стилю? Якому слід оформляти шкільні приміщення, можливо, кубізм чи ампір, а може, сюрреалізм, приготувавшись до веселої розмови, яка б мала принизити цю селючку, повеселити приятелів, хлопець глузливо підморгує друзям. Шановний Дмитро Івановичу, поштиво відповідає Ірина. Мушу сказати, що ваше питання більш ніж безглузде, оскільки ви не Пабло Пікассо або Жорж Бар Брак, то не думаю, що зможете творити в цьому стилі, розкладати звичайні предмети на прості геометричні форми та їх перекомпоновувати не під силу художнику початківцю. Ампір, шановний, мистецтво притамане здебільшого декоративному оформленню. Якщо ви збираєтеся в актовому залі чи в Ленінській кімнаті поналіплювати військові емблеми, крилати грифонів, сфінксів, левів, то не думаю, що це слушна думка, адже ви не війн і навіть не Наполеон І. А школа не церква, Мадлен і не тріумфальна арка на площі Зірки в Парижі. Сюрреалізм для школи радянської також не годиться. Звільнення від законів розуму, логіки від будь-яких естетичних і моральних традицій, і навернення до підсвідомого, інтуїтивного це не для юних умів. «А що ви думаєте, колего, про дадаїзм? Мені здається, це саме воно». «Е, ну я те, хлопець закліпав очіма і розгублено глипає на друзів, чекаючи підмоги. Однак ті, ледве стримуючи регіт, вдавно серйозно дивляться на Дмитра. «Тож бо й воно, що ви, теє, оформляєте хлопці у стилі соцреалізму і не помилитеся. Чи ви щось маєте проти соцреалізму? Ні? Тоді прекрасно. Перепрошую, змушена попрощатися». Ірина Рвучко обходить здивовану юрбу. Вона тільки но вчора закінчила читати енциклопедію мистецтв, пам'ять мала про чудову, от і згодилася не любить Іринка, коли принижують людей, і себе принижувати не дозволить. Вже тиждень живе Василь із друзями в цьому поліському селі. Щодня добра юшка з білих грибів, смажені лисички в сметані, і все це свіжо збиране. Дивується, хлопець, як же так, самі нарікаєте, що дожі вже місяць катма аж земля потріскала, а грибочки звідки беруться, на що тітка Катя тільки хитро посміхається, а з голови та зі снів не йде Ірина. Вчителько її назвати язик не повернеться, надто юна, тітка Катя, у якої тимчасово мешкає, звичайно, із задоволенням про все розповість, оскільки страшенно любить погомоніти. Та хлопець не наважується розпитувати у неї про Ірину. Зачне випитувати, а для чого, чому. У школі вони перетинаються не вельми часто. Вона вічливо кидає скупе Доброго дня і мандруй у своїх справах.